і знову хтось заводить пісню з дуже знайомими і ще дозволенішими словами. «Чуєш, сур ми заграли, час розплати настав!» Цю пісню можна співати лише на жовтневі свята, а зараз для партійних товаришів вона була недоречною, бо звучала така ж шкіра на лиці терпла. І Сава вже не чув самого себе. Це його особиста і радість, і нудьга, і батько, і мати, і дружина зникли. Залишився лише загальний порив. Ми всіх катів зітрем на порох, Боже. Та це ж майже кров, це погроза, десь виникла сторожка думка. Чуєш, сурми заграли, час розплати? Доцика, знову голос. До «Хай випустять наших товаришів!» Знову голос. І рвонулось у натовп на голос кілька міліціонерів та група людей у цивільному. Але натовп зімкнувся і покотився на хрещатик. Тут, на широкому хрещатику, натовп, який розсіявся по скверу і вулицях, натовп на 500-600 осіб, був просто групою. Але пісня виповнювала хрещатик. Та коли міліція у мегафон оголосила, що місто спить, і це є порушенням громадського порядку, законопослушні громадяни замовкли. Залишилась тільки інерція, мета. Такої пізньої години, була вже друга година ночі, десь взялися машини для поливання асфальту і відітнули ще частину гурту. А вже аж біля ЦК КПУ по ріділу групу затисли у під'їзд три ряди міліціонерів і почалися переговори з міністром юстиції. О другій годині ночі випустили заарештованих і всі розбрелися додому. Чорний ворон заїхав у під'їзд і за ним зачинились ворота київського слідчого ізолятора УКДБ. Таку кімнату Сава вже бачив і в армії – і тоді, коли сидів 15 діб, черговий офіцер і сержант. А тут черговий старшина і сержант. Правда, тут їх вже чекав майор Ухналь. Старшина зробив нележні записи і передав Саву іншому старшині. Ішли по бетонованому коридору. Старшина відчинив перші двері і пропустив Саву вперед. Скільки тих нігтів у людини на пальцях, а проти неї такий глухий бетон міркував Сава. Це була одиночка, занадто тісна кімната. Стіл на перехрещених ногах, і старшина з Савою займали її майже всю. Світилася лампочка, бо з того вікна, що так високо і з тьмяним склом та могутніми гратами падало мало світла. «Роздягайся», – сказав старшина безбарним голосом, і Сава навіть не здивувався, хоча й не чекав на це. День був занадто довгий. Камера попереднього ув'язнення, КПУ – це ворота до тюрми. На стінках таких камер завжди є написи «Ціни волю», «Прощай воля». Одержав шість років по статті такій-то. «Який непомітний для загалу перехід від волі до неволі», – думав Сава ще тоді, як потрапив під слідство за бійку в селі. «Ще сьогодні ти ходив і не відчував цієї тонкої перегородки. Ти вже чув про тюрму від багатьох, багатьох людей, але нічого не знав. Раніше ти любив стіни, ти любовно зводив їх сам, а ці вузькі чотири стіни ти ненавидиш». Саво стояв перед старшиною в самих трусах, але старшина знову сказав безбарвним голосом «Роздягайся». Сава скинув труси і кинув їх на стіл. В камері було вогко, майже підвал. Далека, ледь відчутна туга забриніла в грудях. Сава відчув власну безглуздість і безпорадність перед купою свого одягу і безбарвним лицем та голосом старшини. Старшина нагадував жартівливого і дотепного українця. Тільки вся дотепність і жартівливість – Давно витекла з нього, залишивши на обличчі лише пісну форму, аж трохи сплющену кашкетом з червоним кільцем.